Зникло те неприємне відчуття, ніби в суглобі щось заважає. За кілька днів він повністю став на ноги. Та це його не надто звеселило. На душі коти скрибли. Що ж тепер робити? Знову їхати на віллу і продовжувати тренування? Так ніби нічого й не сталося. Можливо, якийсь час це вдаватиметься, а далі. Той потяг, який обоє вони відчули вчора одне до одного, все одно доробить свою справу. Зупинити це неможливо. І хтось обов'язково постраждає. Сергій шкірою відчував, як затягується гудз, розрубати який буде ой як важко. Хоч як він намагався думати про щось інше, подумки знову і знову повертався на вілу. До неї Гайдукевичі були дивною парою не тільки через різницю у віці. Сергій ніяк не міг зрозуміти, що їх пов'язує. Немолодий чоловік Цілими днями займався своїм бізнесом, вечорами пропадав у коханки, а між цим знаходив час почитувати фундаментальні праці іноземними мовами. А вона проводила увесь час в чотирьох стінах. Молода жінка, наділена інтелектом, могла б принаймні десь вчитися, в якомусь престижному вузі, хай там що, але Юлія не була схожа на жінку, що остаточно записала себе у вічні домогосподарки. Невже її вибір зумовлений суто грошима, і ні про що не шкодує? Якщо так, то чому при першій нагоді скаче до нього ліжко і дивиться голодними очима? Сергій знову пригадав її погляд. Такий, як учора, коли вона схилилася до нього. Ні, справа не тільки в ліжку. Їй потрібне щось більше. Звідки ти знаєш, що я маю? Безперечно. Вона відчувала дискомфорт та, як вважав Сергій, сама була в тому винна. Все, чого їй зараз бракувало, ще раніше Юлія принесла в жертву матеріальному благополуччю. Звичайна, банальна історія. А тепер ще й збиралося перекласти ці проблеми з хворої голови на здорову. Сергій свідомо підживлював думки, які могли б Викликати антипатію до неї. Нічого тут розчулюватися. Та антипатія не з'являлася. Навпаки, хотілося ні, не того, що могло статися учора, просто бути поруч. Доходила дванадцята. Зараз вони повинні виїжджати. Поставлять машини в салі і підуть під землю. Зустрічати Новий рік з екзотикою, як і належить новим українцям. Хоча кампанія, звичайно, підібралася доволі дивно. Сергій помітив це відразу. Взяти хоча б того вусатого, до якого відразу прилипилося це образове призвисько «Чмурик». Маленький такий, моторний. Таке враження, що попиває Добряче. Ну, ніяк не вписується він у їхню кампанію. Як його звати? Григорій. Ну, Ринат або Олег – це зрозуміло охоронці, слуги свого роду. А цей же хто? Ніякий він не друг Гайдукевича. Це точно. Сто відсотків. То чому він його... Туди потяг якого святого, або хоча б Юлія. Затялася брати з собою собаку. Чисто здуріла. Скільки зусиль коштувало йому пояснити їй, що це неможливо, ледве втлумачив. От бери пса, і все. Не можна до бермана, то давай того дрібного. А коли стало остаточно відомо, що замість Сергія їх поведе Тализін, вона і до нього почала чеплятися з тим самим. Ну, чисто звихнена на своїй псарні. Напевно, і спить з ними. Як тоді, лягла середня спати, і навіть пси до дверей не підходили, коли він дзвонив. Напевно, обох у ліжко затягла. Збоченка. А взяти Гайдукевича? Напакував рюкзаки, що у найширший прохід не влізеш. Чого тільки не напхав. Навіть молоток та зубило. Сталактитів назбивати на пам'ять. Консервів набрав на тиждень. Навіть жилку риболовну. Для чого? Кого ловити зібрався? І ще купу всякого. Він пригадав, як руки обмацували в рюкзаку невідомі предмети. Відеокамера, безперечно, якась велика тверда коробка. Що ще може там бути, якщо не вона? А як же? Треба належно оформити цю підземну епопею. Аренот, похмурий тип, мовчазний, Сергій задав його неприховану. На смішку, коли вони їхали в його вісімці. Напевно, не долюбляє його. Не виключено Сергій, сам того не бажаючи відібрав у нього одну з його функцій. Можливо, саме він навчав Юлію рукопашного бою, поки не з'явився Сергій. А може, і не тільки цього, адже пані. Повинна отримати все, чого бажає. Цікаво, чи носить він зброю. А ще цікаво було б зустрітися з ним у спортзалі на килимі. Сергій знову уявив собі Рената. Майже такий самий назріст: зовні нічого надзвичайного, але під його одягом вгадувалося міцне жилеве тіло а точні зібрані рухи та скупа міміка свідчили про швидку реакцію. Чому ж тоді Гайдукевич не скористався Ринатовими послугами, а знайшов його Сергія? не тому, що помітив, що той підбирається до неї. У цьому разі він би його просто вигнав. Другий охоронець Олег чомусь не викликав у нього такого інтересу. На його думку, він програвав Ренату в усіх відношеннях.